Du vet när jag gick till folkhögskolan. Mm. Vi hade ett projekt där i skolan. Där vi skulle göra en fejkadokumentär dokumentär typ. mm. Som liksom kallar fakta. Den stilen. Ja. Och så var det en scen där en kompis med Alex. Ja. Han spelar i en scen där han sitter i en soffa. Och blir intervjuad. Och man vill liksom dölja hans identitet. Så han har. Hans röst är förlängd. Ja. Och hans ansikte är pixlat. Så här, man ser inte alls ja. om det är. Och det är väldigt övertygande att det gör. Det ser väldigt bra ut och proffsigtliga. Liksom. Och så är det ah. en sekund att hela illusionen bryts här. Och det är när han, han böjer sig framåt för att ta ett glas vatten eller någonting. Och det här, de här pixlarna som täckte hans ansikte, de följer inte med. Nej! Utan de hänger kvar i luften han satt innan. Nej. Så han är, han är blottad. Hans ansikte är ju helt blottad under en lång stund Så oh, nice. Som man ser om det, är. tills kameran är uppe. Han Alex, du syns i bild. Oh, <laughs> Då hoppar han stressa tillbaka till sin <laughs> Hej och välkommen till podcasten bokkultur, Jag heter Jonas. Och jag heter Emma. Och idag är jag lite sugen på, på att prata om, om biroller till en början. Låter, bra. Du, låter det bra på dig? Det är inte bra. <laughs> säger du helt spontant. Yes, <laughs> Kasta mig in. Ja, det är bra. Jag, jag funderar på det här. För det, det är en skillnad mellan att vara en del i en tycker jag Och att vara rena biroll. För i en ensemble då har du någonstans värderat de flesta rollerna. Grypsat likvärdigt som man säger. Ja. Men jag tänker när du har en biroll. Det, det, jag hörde någonstans att. En biroll är nästan roligare att skriva på ett sätt för att du har inte samma ansvar för den karaktären. Du, eh, huvudrollen vill du följa detaljerat från genom hela historien. Liksom. Se hur allting löser sig och vilka problem personen stöter på och så sådär. Mm. Men en biroll kan ju väldigt lätt vara en typen comic relief. Alltså någon, någon karaktär som bara går in och skämtar <laughs> lite och försvinner snabbt i bilden. Det behöver finnas någon sorts eh, anknytning. Vi, vi behöver inte veta exakt hur det går för den personen sen. Nej, det är inte sant, men en har ju ofta en sån här roll som absolut kan vara den nästan bästa i filmen. Mm. Men det funkar inte att bygga en hel historia om Man den. Kolla bara på, på Joey, eh, spin-offen till vänner. Ja, ah, ah, absolut. Jag var inget fan av vänner, men, men Joey är rent katastrofalt. <laughs> är, ja, men där har ju en kille vars uppgift är att vara just Comic Relief. Ah. Och så bygger de allting på honom. Han har ju inte tillräckligt... Fascinerande personlighet för karaktären. Nej. Att bygga det, sånt på. Det går inte med vissa. Jag tänker också på eh, Solsida. Mm -hmm. eh, grannen, vad han nu heter. Ja, han Ovea. Ja, ah, Ovea. Ja. Ah, nej, det, det, det är det, verkligen så. Det, jag, jag, det, jag tycker att den här kontoret kunde ha såna poäng. Men jag tycker inte att det var värt att bygga serien på Ovea just. Nej, nej, absolut. Jag tycker vissa, vissa inslag är roliga. Men... Eh, Ove fungerar inte riktigt som en huvudkaraktär karaktär. Nej, nej. Vilket det är... gör att kontoret kanske inte har blivit lika stort nej, som det, det, är, det blir väldigt ostadigt allting. Mm. För att menar, när, du har, när man kollar på och annars så har, har du liksom där, Johan Eborg och Felix Angens karaktärer. Det är de mm. som lite balanserar ut allting. Ja. De, jo men de är inte så extremt konstiga de är, de är lite en överdriven <laughs> Jag tror att det hade varit lättare att basera en serie på, på just Johar Evoorts karaktär mm. för han är inte en karikatur på samma sätt som Omea Nej Men det blir väl lite det här att ska man säga om man kollar om på vissa så här filmer där, där det går bra för Exempelvis romanser kommer Det går bra för hur bra sin i slutet mm. Han får sin tjej eller hon får sin kille Eller vad, alla, vad man nu kan ja, Alla kan, romantiska, ja, romantiska komedisar alla, alla läggningar och så vidare Men i alla fall Alla birollerna som har funnits med på ögon De ska mm. ju alltid tvunget hitta någon Så här lite hastigt så att, Oj, titta blink blink på bröllopet Så är det någon på det Oj, där var någon ja, det behöver inte gå in och djupare Till vad som händer där utan det är bara aha, Okej, vi löser det handvällning handvändning så är det fixat ja, ja, Men det visar ju på att vi bryr oss inte så mycket om det För att den personen har man inte varit jätteinvesterad i Nej, nej det är faktiskt En, en typisk sån är faktiskt också Stiffler i eh, mm. eh, American Pie-filmerna ja, verkligen han, han är ju verkligen en typisk biroll. Ja. Skulle man bygga en hel film på honom så vet jag inte hur det hade blivit. Men... Jag har sett en, en film där de bygger, fast det är inte, jag har sett en film där han heter Kina som spelar honom. Men uh. Det Men Det stiftar i alla fall han spelar någon sorts. Uh, han kommer tillbaka till sin hemstad efter att han har skrivit en uh, självbiografi och sånt där. Oj! Och då har han riktigt bidriga gympalärare typ gift sig med muskan eller något till. Och det är inte riktigt, riktigt samma sak. Men det är i stort sett samma karaktär han kör där. Alltså miniken ja. och allt det där han, han gör. Mm. Men det är ju, det är ju som med den killen. Han, det, det blir aldrig särskilt bra med när de bara försöker lyfta ut någonting så här. Nej. Ja, det där är populärt. Det, det bränner vi lite på. Det är faktiskt Jag, jag tänkte på en, en som hade kunnat vara sån här biroll som faktiskt fungerar Jag tänker Jim Carrey mm. han är egentligen en typisk biroll ja. på ett sätt ja. men han har ändå en massa filmer som fungerar mm. några filmer som fungerar Ja, okej, okej, okej men det är lite intressant att man kan ha en så eh, konstig karaktär mm. som huvudroll mm. som egentligen är konstig mest hela tiden. Ja, verkligen. Om man ska vara så. Mm. <laughs> det, det, det roliga är ju med me är att de filmade som jag tycker bäst om honom ju drar ner lite för att det här. han är ja. inte bara i all out there utan... Ja, precis. Nej, precis. Den, den, den är helt toppat vad den heter. Den är filmen Cable Guide där han spelar ah, en sån kabelinstallatör ja. som blir, han blir jättenära vän eller han vill bli nära vän med, den han installerar oss. I Skaivaga! <laughs> ja, Det är ju rent obehaglig. <laughs> ja. Det intressanta är att samma, när han spelar samma karaktär där som han gör i nästan alla andra filmer så alltså typ Ace Ventura och sådär. Uh. Och i Ace Ventura är han bara tokrolig medan i Skaivaga är han jätteobehaglig. Ja, det är ju bara kontexten som gör det. Det är ju faktiskt jätteintressant. Men, vad heter den när han är ensam i... Eller att allt är ett påhitt. Ja, en Show, ja. Mm. Den är ju faktiskt också en sån när den drar ner extremt mycket. Så ja, det gör den faktiskt. Sin, ja. mm. det här väldigt roliga. Liksom. Mm. Det är mörkliga. Me myself Irene där är det ju snarare raka motsatsen. Fast där har den delat upp mm. sig själv. Den ena karaktären, den är lite mer normala, det är ju den sansade och den andra är, det är lite som en, en bild av Jim Carrey själv nästan. Ja, Okej, så här, tvinga samhället mig att vara. Jag måste handla när jag vara lugn. Och den andra är den verkligen Jim Carrey som lever ut och liksom är sig själv till fullo. Ja. och vad är det, han riktigt Ja, det är skönt sant. Är... Jo, apropå ensembler och byråder och sådär. Jag Snabba snabbt, 2 har ju premiär nu på fredag lördag tror jag yes, är det så snabbt. Oh. Ja det är så. Har, har du sett den första? Ah. Mm. Ja, jag tror de som har sett den andra alltså pressvisningar och så, säger att den ska vara minst lite bra som den första oh, okay. Och han, han killar sig han har gjort den här Sebbe den dokumentärstilfilmen filmen om han mobbade killen oh. typ, tror jag det var och så, så jag tror den här kommer bli så bra en riktigt personlig, nervig jävla film på något sätt tror jag. Ja, ah, uh, Joel Kinnamad som är med uh, i den här också. Uh, uh. Han, är, han är tillbaka och vad var det mer? Kul seddenspår. Han var ju med i uh, någon på typ av morgonsoffa. Uh. Och då, uh, han ska spela Robo Robocop. Uh. I nya amerikansk nyinspelning. Och då säger uh, hon jag tror det var programledaren som säger att ah, du ska härnäst, det är näst i Robocock då, eller? Nej! Och han nej, det är Porrfings-versionen. <laughs> men, men han ska ju med här, i alla fall i, i tvåan ah? Jag vet inte om man är med i trean. Jag är inte nu i tvåan slutar. Ja, ah, men det kommer mm. en tre också, eller? Ja, tre börjar mm. spela in nu i... Den börjar förarbeta nu, redan i augusti. I dagarna okay. nu. I, och så börjar de spela in i oktober. Mm. Så de kör lite exteriör i i Stockholm, men de spelar in mestadels filmen i Göteborg faktiskt. Vad roligt, och kanske det, man känner igen sig ändå. Ja, ja det, det, det tror jag det är något omöjligt. Men som sagt, det ska ju vara en film som utspelar sig på, i Stockholm, så att det, det, det ska nog se ut mycket som att det är... Ja, det lär ju inte vara Nordstan som är... Nej, nej inga mm. stora landmärken. Men nej, <laughs> Lysbär är ju bakgrunden. <laughs> ja, precis. En grön kanonisandans ja. bakgrunden här, ah. ja. Det så här långfingret på Ja! Yeah. Den svåra 3D delen. Nej, jag, jag tror den två kommer bli bra. Det, det känns som de de väljer väldigt intressanta regissörer till de här filmerna. Mm. Det, i, den första var ju Daniel spinosa som sedan yeah. gick... Jag vet inte, jag tror han var lite oprövad kort när han körde den första. Uh. Men sen så gick han ju vidare till att göra... Mooddansen, den eh, safe house, den amerikanska i Washington och Ryan Reynolds. Okay. Det är en uh, riktigt yeah. bra film uh. faktiskt. Kanske. Uh. Ja, uh -huh. absolut. Och så den här de, uh, Babak uh, någonting, jag kan inte vara lite efter den, men det var han med Sebby i alla fall. Ja, ah, just mm. Så. Mm. Mm. Så det. Så det blir spännande att se. Ah, uh. Ja, nej, men det ser jag fram emot. Uh. För, uh, snabba Cash uh, är riktigt mm. en riktigt bra film. Mm. Ja, men där har vi ja, som du huvud, alltså det är ju tre personer i ra minst alltså, om inte mera. Ja. På något sätt har ju filmerna kanske lagt lite mer fokus på på JV alltså Joel Lombard's ja. karaktär. Men det är ju fortfarande väldigt väldigt mycket av ett gruppdynamik mellan dem. ja, oh, ja. Det, den är väldigt. Och det är en väldigt fungerande formell. Jag minns form, inte till den slutar, Jag tänker hur de bygger vidare. Den Första. Mm. I slutet av den första så åker ju i fängelse efter den här knarkaffären där. Så det kommer ju ta sin början när han sitter i fängelse i, här, i tvåan då. Uh -huh. Och så tidigt ska han den komma att bli frisläppt. Enligt trailern, märker du så. Oj. Så det är lite Supernande. coolt. Ja, ja, jag tror det är bra. Ja, uh -huh. nej men... Uh, han, han har ju verkligen intrycket av vad den här... Uh, eh. En person som är väldigt osäker men ändå mm. liksom, på något sätt god. Liksom. Ja, eh, men som hamnar liksom, rejält i skiten. Mm, lite, mm. lite naiv. Mm. Eh, så blir det blir intressant att se liksom, vad, vad fängelset har gjort med honom. Ja, och ja Hur han klarar sig mm. när han kommer ut. Är, ja, ja, precis. Han lär ju vara rätt utsatt. Ah, ja, det är def definitivt med sina ekonomiska eh, ah, ah, kronorheter till höger och vänster. Ja, men det är inte ofta man ser den här eh, eh, på något sätt undre världen i svenska filmer. Nej, precis. Det är all, det... allt mängder med polisfilmer. Ja, ah, mängder. Det är mängder fruktansvärt upp. många. Det är, jag, jag, jag, jag kan man något det blir så här, det blir en, en bild man får av det. Och det är ju kan få finnas, men det måste få finnas andra grejer också. Ja, det, blir, det, det är så oerhört elfometligt annars. Ja, men det finns ju verkligen hundar. det finns ju Bäck, det finns Vallande, det finns uh, Johan Falsk, mm, det finns. Mm. Uh, verkligen. Uh, och de går varje kväll på uh, fyran. Ja. Alltså. <laughs> ja det, det, det är rätt inte men Jag tänker med, med film jag läste. Än, uh, en bok som heter Record Collecting for Girls. Här i mm. veckan. Och då är det en tjej som har upp mycket inom TV och sådär. Och skivbranschen på olika sätt. Hon berättar när man väljer soundtrack till, till filmer. Och det är skivbolaget som ska ge ut den här, det här soundtracket. Ofta så är de artisterna, de är redan signade på skivbolaget. Så att Universal ska ge ut soundtracket till mm. nya Batman. Eller vilken film som helst. Mm. Så väljer ju de naturligtvis sina egna artister. Mm. Så det är ofta såna grejer som avgör vilka artister som får göra musiken. Aha. Till en film och rent ekonomiska skäl att det är billigare helt enkelt. Ja, alltså de har rättighetsavtal och såna grejer de har det. de här människorna. Ja. Det är rätt intressant att de är. Men det är väl så det funkar liksom. Man mm. kan inte göra en casting kanske för varje. Nej, nej precis. Film fast det kanske egentligen finns någon sån här hade... Ja, definitivt. Det. Ja, det har blivit en helt annan... Soundtrack idag spelar en helt annan roll än vad det gjorde för 20 år sedan typ. Ja. Idag är det ju... Jag alltså, radio Radiohead gör ju ganska många soundtrack. eller Utom York sångar i Radiohead. Mm, ja, mm. Han skriver ju väldigt mycket sådana låtar. Eller, mm. men på något sätt... Det är ju många som gick på fans av bland annat radio, det många andra indieband. De gick på, jag tror framförallt det var någon av Twilight-filmerna som hade med många av de låtarna. Uh -huh. Och då säger de liksom att, ja men, jag tycker om Raider. jag vill inte se dem i det här sammanhanget och sådär. Ja. Uh -huh. Och jag kan tänka så här att det var ju det var den här författaren i den här boken, Courtney Smith, som var inne på också att även om det är en väldigt så socker så historia på många sätt, varför kan man inte ge ungdomarna lite fiber med allt det där sockret också? Ja. Uh -huh. Med någonting, alltså, bjussar på lite, ah, lite svårt tillgänglig indie-musik också när man ändå ah. Ah, nej, men så så sätt, ah, Ja, men det är intressant Nej men det kan ju bli för för sockersätt som sagt och... vi, vi har ju Death Cab for Cutie som gör, gör samtal till de här filmerna i ah, den här boken också okay. uh, Meet me at the equinox eller on the equinox eller. Okay. De är ju en historik av att göra tonårsmusik med ah. sådär han är, han är ett stort värnade FKB. Så att det, ah. det, det var väl lite där. De, de var mer av ett indieband innan. Så blev de mycket, mycket större. När de varit med där och fick släppa sin clans. Denna skivar med alla, alla deras sits på. Mm. Jag, att jag tycker att det är lite intressant. är det här. Eh, hur många band som blir så anklagade. För att bli kommersiella. Mm. Eh, att eh, visserligen. Vissa, vissa, vissa band kan jag också tycka nästan. Säljer sig lite liksom mm, mm. till sådana här... Eh, och, och liksom anpassa sig för mycket till vad som anses vara liksom, inne och sådär. Och det är väldigt tråkigt. Men det är fortfarande så. Även om ett band gör exakt samma musik. Och de helt plötsligt blir populära. Mm. Så... Eh, så blir de liksom anklagade för att vara för kommersiella. Mm, mm. Och det är liksom... Hur, hur ska man göra då? om Man kan inte hjälpa att fler folk lyssnar ja. på en. Det är liksom... Och det är, jag, jag tycker personligen att tycker bara, det är en dumhet av för att de är populära. Ja. Det, det, det, mm. det, är, det är bara obegåvat och lyssnar man inte ens of, ofta. Det kan hända Nej. att man verkligen verkligen gör något radikat och bredda sitt sand så mycket. Så att de inte längre finns. och spärer ja. ut sig själva väldigt mycket. Ja. Men många gånger så... Jag menar framförallt när man snackar om olika punk och så vidare. Att vad är egentligen punk? Alltså om man ska säga, ja, du är inte punk för du är signat på ett stort skivbolag. Mm. Men vad, vad är det egentligen? Alltså punk känns som men den existerar väl inte på samma sätt idag? För, för när, den, när den kom fram, så var ju den liksom en motreaktion åt mot någonting. Mm. Det är en sån här tydlig kraft mot något annat. Ja, och det är väldigt ja, svårt att vara säga, i, i dagens musikrum. Alltså det är väldigt svårt att vara den där tydliga motkraften för att det är så himla brett det är ja. skit mycket att välja på idag Men sen, sen är det ju lite så tyvärr att man kan inte riktigt överleva som artist Nej. längre på samma sätt genom husläpp. Nej. Det, det går inte Nej, liksom och då, inte. och då måste man på något sätt kanske ta de här att få vara med i en film eller jag, jag är inget emot en artist som har med låter, i en reklamfilm eller en film eller vad som är jag tänkte på om dagen så bara stängde jag upp en hastig spellista och lyssnade på den låten uh, av uh, The Wanna Dice, Me and You-song heter den. Okay, Eller yeah. You and Me-song kanske. Den har varit med i någon sån reklamfilm som var, det, det var inte där för jag inte tyckte så mycket om den då. Utan uh, hade den spelats mycket på radio så det jag haft samma reaktion. Jag har uh. hört den så många gånger. Uh. Så den det enda andel var liksom att jag har hört den många gånger och därför kanske jag inte tycker lite mycket om den längre. Nej. Men det har ingenting att göra med att vi säljer en atelära reklamvideo. Det skickar jag fullständigt Nej, men det är lite, det är lite tråkigt mm. att vi ska behöva bli så. Men som sagt, jag kan verkligen förstå just sådana här som verkligen ändrar på sig. Ja, ja, För att anpassa mm. sig liksom och bli så populära liksom. Då, då kan jag förstå att folk reagerar Men ibland så känns det nästan som att man bara reagerar För att de blir stora Och då känns det som Ja men Det, mm. <laughs> det, det kan man väl inte skylla på någon ja, för Att inte, de vill lite bli lite stora min, liksom. precis, ah. det, det är alla sapistiska ah, Ja men precis ah. och, och det är lite ja, men jag, jag tror hela grejen med att folk vill liksom Kunna låta som ett indiband Men det var inte jag tror väldigt få vill faktiskt vara väldigt, väldigt små källarbarn. De flesta vill, vill nå ut med sin musik. Varför, mm. annars spelar du inte offentligt om du inte vill nå ut med din musik? Mm. Jag tror säkert att det finns många som kanske bara har det som fritidsintresse och sådär. Ja. E och och att, att man kanske inte vill bli den här stora kändisen. Men fortfarande så tror jag liksom att, att de flesta som sagt vill ändå nå ut. Ja, och, och, ja, visa, typ. och speciellt De, de som liksom verkligen satsar då. Ja, ja, ja. Och det. Och det känns Man kan ju inte beskylla dem för det Nej, nej, nej precis så det, det. Idag tror jag inte Jag vet inte hur Hur diskussionen går så mycket idag Men jag, jag, det känns som att det är mer okej Nu för en, en artist att släppa en, slänga en låt Eller en reklamvideo Jag kan inte göra ja. så mycket längre Men det det finns ju alltid de där puritanerna som bara ah, det är mitt band, de ska fan inte bla blablabla. Bla. Mm. De liksom, det, ja, det är bara som en radio om Jag tycker inte alls om Twilight men jag, jag, jag tycker jättemycket radio. Jag bryr mig inte om de här låterna Nej. där. Det spelar ingen som helst roll. Då alltså, ska man engagera sig emotionellt i alltså det. Det, ja. det får alla de göra om de vill. Ja. ja, men det har också varit lite Det har varit en i sån också, att ja. de har blivit för kommersiella och sådär, men då är det ändå på något sätt. Det känns som att de alltid har till till kommersiella. Ja, nästan faktiskt. De, är, de är inte så, har aldrig varit så. Det är ändå poplig liksom, mm. eller så. Men det är klart. Du... Jag tänkte börja Det finns ju du känner till att det liksom, Noel och Liam Gallagher har ju alltid bråkat, ja, bråkat liksom, ja. offentligt ofta. Ofta ren, har du det i rent halvgemäng liksom. Ja. Det är slagsmål och och nu för tiden, du har ju inte OAC helt att det finns inte en chans och sådär, men alla OAC-medlemmar utom Noel har ju bildat BDI, tror man och de spelar ju den här låten, de spelar Wonderwall, OAC-grejen, eller på OAC-slingar. Och grejen var ju så att nu har ju de här tidigare så fascinerande och intensiva bråken, där man har reducerat till någon sorts gnabb, bara. För att det sträckte sig bara till att Noel har ju rättigheten till låten Wonderwall. Uh. Det är han som bestämmer om någon ska få använda den. Så de var ju tvungna, Liam Gallagher och hans band de var ju tvungna att vända sig till Noel för att fråga om de får göra det. Uh -huh. Och sättet Noel hanterade på var för att han väntade väldigt länge innan han sa det, att ja ah, det är okej. Okay. Uh -huh. Så han drog bara ut på det. Det var liksom det var allmust ha i det där bråket. Det finns liksom ingen glädje eller ingen intensiv in ingen intensiv fight där Nej. längre. Nej. Det är bara, jag skitlänge på att säga ja. ja. Det, det finns inget där. <gör> Ja, då känns det nästan som att man bara kan... Det är helt dött mellan dem. Det finns ingen uh -huh. glöd eller någonting. Inge, inget på något sätt, liksom? Nej, absolut inte. <gör> då är det nästan bättre att det bara är... Jag en som ens om att bråka, inte ens kan bråka. <gör> <gör> alltså, allvarligt talat. Ja, oh, det är väl så infekterat så det är svårt att... Ja, jag tror det. Det, det har verkligen gått... Uh, nej, det, det har ju verkligen pågått så mycket de har gjort att man kan göra De har slagits, de har... Uh, ja, de har slagits. Så. De, de, har, de har slagits. <laughs> ja, ja, men de har ju hoppat på det. varandra i, ja. i media och i... Mm. Eh, mm. både under och efter Oasis-perioden. Ja. Och allt det där är det tråkigt? Men, men hur var det... Nu, nu blir jag kanske lite... Nu kanske jag hade förklara mig själv. Men var det Noel som sjöng? Som sjöng i Wonderwall? Eh, som sjöng från början? Eh, Eller är det äh, som har sjungit Lian, hela tiden? Ja, har sjungit nästan hela tiden. Ah, Noel, har, man... Noel tar lite, lite låtar ibland. Ah, så. Okay. Mm. Men Noel har skrivit det mesta. Ja, ah, precis. Det så det är han har. Ja, ah, har, har mycket rättigheter. Ah. Ah, Noel är en bättre sångare tycker jag. Ah. jag. Jag lyssnade ner på hans eh, solig som kom nu. Den eh, High Flying Birds- Okay. ganska schysst, lite så här experimentell och uh -huh. samtidigt gammaldags på något, på något sätt. Uh -huh. Han är ju mycket det här tillbakablickande på något sätt, men mm. eh, band, alltså de var sorts någon sorts rock'n'roll-platta väldigt enkel. Så. Det känns lite som att de försöker att få tillbaks liksom, eh, det här storhetstiden på mm. liksom, mm. Mm. men att de kanske inte riktigt når dit är nej, alltså. nej. Men intressant att eh, undra om bandet har valt att gå med Liam alltså om de har tagit mm. Sida mm. eller om det är så helt enkelt att de. ja eller de, de har liksom inget annat att, att göra de har inget <laughs> annat att göra och, och mm. Noel kanske inte ens är intresserad av vad vad de har att göra nej så, nej. Så. Jag det är mest han egentligen har med Liam att göra tror jag ah. det, resten av bandet bryr sig alltså inte hon är ingen stor med på något sätt nej men det är inte så just Noel han gick igenom i en eh, intervju med någon amerikansk nöjelsajt för ett tag sedan. Han, han la upp hela den där biten för att många anser de två första os plattorna det är de absolut bästa. Mm. Då var de, de fortfarande på den här skjutsen på något sätt. Och ja. det där. Tredje då, de säger många att det där började verkligen dala. Ja. Men han reflekterade lite över det här, att om han hade vänt upp och ner på sin karriär. Att hans två första plattor istället var de två sista OECI-släppte. Mm. Hade de sett som lika bra då? Eller hade de varit de här, ja ah, de är trötta nu. De är bara de är slitna. Ja, uh, uh, Så uh. det hänger mycket på den här dramaturgin man vill få till. Den här styr på, ah, det här är ett band som är på väg Och sen så händer det någonting. Uh. Man vill ha den där spänningen i det. Och, och uh, det är ja, rätt smutsigt det. på något sätt. För den tredjeplattan är inte så dålig. Jag har lyssnat lite grann på den, här, eller, den senaste. Den är, den är av någon anledning. Men det är, det är ingen dålig skiva. Det är inte... Men, men det är lite på samma sätt alltså det är också så här lite att eh, en, ett band kommer med ett sound mm. och sen så håller det ungefär två plattor. Mm. sen måste man på något sätt eh, liksom ändå uppdatera sig eller liksom mm. göra något nytt men då är det också, då får man inte göra för mycket nytt, för då har man ändrat mm. hela bandets sound. Exakt. Och det är verkligen, det är en sån balansgång, och det är nog ganska svårt. Ja, och... ja men det är ju sån som, jag menar, Radiad började i praktiken som ett crunchband, mm. och det är helt omöjligt att se idag. Nu har de liksom ut i rymden, liksom. Och ah, och ja, Och <laughs> de, de är ju helt bizarra nu, och de har varit ett tag, men de har ändå tagit de här utflykterna till det här och Vänster, gjort mm. riktigt coola konceptalbum på något sätt, eller vad man ska kalla det. ja. Ah. Men Nej, det går, verkligen. men du måste verkligen göra det hela vägen tror jag då. Välkommen jo, absolut. Att helt, att det, här är, det här är min grej, det här ska jag göra. Och då tror jag det smittar av sig på publiken också. Att de känner att det här är på riktigt. Ja, jo, absolut. Det, det, det är ganska häftigt. Men det lyckas ju verkligen så sådär komma mm. med nya grejer, fast ändå liksom, behålla sig själva. Liksom. Mm. Så, så det handlar ju det handlar ju väldigt mycket om vad man själv tycker också, tror jag. Jag tror det, verkligen. Om man, om man säger liksom, ah, men det här är en eh, platt den låter inte så mycket som oss, men den är mm. helt okej. Okay. Mm. <laughs> det är det inte så att säga så. Nej, man måste liksom ja. ha den där översvallande, och det här är precis ja. oss. Och, uh. Men jag tror du, du måste genuint kunna många, du måste kunna känna så som en band, att det här är det bästa du har gjort. Du, varje gång så måste du kunna känna mm. att det här är det bästa, det här är ännu bättre än förra gången. Ja. Jag tror inte du kan... Det är svårt om du är så involverad i din egen konst eller man säger att är, du kan inte släppa ifrån något som är lite sämre än det du släppte förra. Varför ska du då släppa ifrån det? Ja, det, det är ingen så. poäng. Det är, eller som tar en helt annan riktning och utforskar något helt nytt. Det är därför alla de här idolplatterna har blivit så fruktansvärt dåliga när ja. var är vinnarna ja Idol, de bara slänger ihop en massa mm. låtar som inte ens, de har inte varit med på något hörn, de ska släppa det på en månad och mm. för att ta första bästa låta, de blir ja. tilldelade. Så bara, men det här är en jättebra låt, den har bl blivit skriven av mm. Jag har varit den och med den. och skrivit tre låtar och har varit med och skrivit Ja, ja! Alltså, vad kan du inte skriva själv? Alltså, det där är ett jättetrött argument att skriva själv och så det är det jättemånga som inte skrivs några låtar ja. och så det, det, kan man ta om för varje det men, ja. men Men just där liksom att att, om man ska släppa någon annans låtar mm. så måste man på något sätt vara fullkomligt övertygad om att det här är det här är jag liksom. Mm. Det är ju så att de ska göra en Jeff Buckley-biografi nu. Ah. Eller en, en biografi om han pappa Tim Buckley. Mm. Kan man säga. Och kina som spelar Jeff i den här filmen, det är ju han Penn Badgley från Gossip Girl. Hur rollar han Dan? Ja. Och det de gör, de har ju inte fått rättigheter till Jeff Buckys låtar för den här filmen. Så det är problematiskt. Men å andra sidan, Jeff Buckley gjorde extremt många covers själv. Okay, Jättemånga covers. Så att, Halleluja. Uh, ja, precis. Och uh, De har släppte en video där han, Pen Bärsley som ska spela honom, och han sjunger den. Och de här live då, uh, Lila Quine heter något, mm. som är skitbra från första Grace-plattan där. Mm. Han är ganska lycklig. Det är inte alldeles som fel på hans mm. Det är svårt att nå... Jeffs högra ja. så, Men det, han, han är inte så husig som man skulle kunna tänka sig. Vad roligt. Ja, jag, jag tycker alltid det är en kul överraskning. Ja, jag, jag tror att det, jag är, jag kan, tro bli. det kan bli ett okej den här filmen. Uh -huh. Men vi får se. Spännande. Ja. Kommer mycket spännande nu. Ja, och så den där Kurt Cobain-biografien som aldrig någonsin kommer att släppas. Det finns inte en chans att den släpps. Nej. I, i vår livsstöd. En som verkligen har lyckats just det här en gammal artist, det är ju Walk the Line. Mm. Jag det är så bra film. Det är yes. jättebra film. Mm. Mm. Och uh, uh, Joaquin Phoenix är ju så. Han är ju verkligen perfekt för ja, rollen. Det är... Han det både är så... ser ut och låter. Ja, men han, han, har sett den, han har ju satt den ribban där att så här minst så här bra måste du ha. Det här är det vad du mäter emot. Ja. För alla har sett Walk the Line. Alla känner till vad man, vad man kan göra mm. om man som skådespelare ska porträttera en artist. Och allt annat kommer ju bli en besvikelse. Om man ja. inte är lika bra som Joakim Phoenix var i den. Mm. Det måste vara tufft. Tufft att ha som en Det, det är, är nog lika... faktiskt. Ja, nej, men liksom. Ja. Ja, När jag har sjungit lika bra. <laughs> nej, ja, precis. Det finns exempelvis att. Uh, jag tror att. Uh, Scarlett Johansson har ju gett lite plattor och sådär. Oj. Uh. Och hon, uh, hon gav ut en. Fast det är en, en, en låt som hon gjorde med. Uh, hon. Uh, kan du ha någon av Gensburg? Eh, hon, hon skulle, det var en, en gammal klassikuer där eh, Bischoffar då mm. sjön den, den kända. Okej. Okay, uh -huh. och, och då tog hon ner. Och det blev inte jättebra. Nej. Men hon har gjort en del levbragri i näst. Och hon um, steg till en uh, duett uh, med en som, hon sjön med Pitjornen som singar sånger här. Detta som är ganska bra. Men hon har en ganska begränsad röst. Men hon är ganska lyktig tycker jag. Ah, ja, men det, på ett sätt så kan man bli så här: fruktansvärt trött på skådespelare som ska bli sångare också. Mm. Och sångare som ska bli skådespelare också. Det är liksom mm. den här... Det kommer liksom hela tiden att mm. det, det är någon som ska släppa en platta. Och det är så få av dem som faktiskt... Är riktigt duktiga mm. på båda. Justin Kimberly liksom. kommer ju aldrig släppa en nyprattare någonsin. Alltså, Nej. Fast det är ganska skönt i princip. <laughs> det är väl en bra grej. Men han, han, är, han är inte heller en, Han är väl en skådespelare kan man säga. Jag tycker inte han är jättebra på något sätt, men han, han fungerar väl? Ja, absolut. Men, men liksom, och det, fin, det finns ju verkligen de som fungerar faktiskt i båda mm, mm. roller som är riktigt bra mm. på båda. Men det är väldigt få. Ja, extremt. Det... Och det gör att man blir så trött på dem som... De här multikonstnärerna, de som vill vara multikonstnärer som aldrig riktigt någd hela vägen fram. Och uh... vi vi rackar ner på folk som har ambitioner där idag. Ja, ja, just det! <laughs> det det ska vi ta och runda av för dagen. Ja, det kan ja. vi göra. Ja, jag ja. uh, ja, ska gå in och kika på folkkultur nu. Jag heter Jonas Ramberg på Twitter. Har du någon sociala mediekonto du vill promovera? <laughs> Nej, jag, jag tror jag... <laughs> <laughs> ja, Alex... <snabbt> <tumörer är> det. <laughs> <laughs> Alex hade inte heller för det förra veckan. Nej, okej. Okay. <laughs> okay. ja, Hej då! Hej då!